گران مختلفان دن کو ده مولانا لیا کتلیس سید داد دوره تفسیر قرآن په مدرسه دار القرآن کې خان کی پسندوگ ارچین د شیره دادی ده ملایدو پت ویسا تای اشاہ سنت کے اسٹر سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مینچوک جانگیر اور صحابی پا پرائیدر انوارشیر توحید نمبر زیر تین لا توامن نه به نهخ مخه قین به کو تاسو به پرې پې غمبر آخرې باې وله تا دا د پیغمبر پ غمبر باره کې غ شو وه چېې پ غمبر وختېڅوکوي کمپې غمبر او داغه زمانه ک راغې دغه ملګرتیا به کوي دغ ید به کوي نو د پېغمبر زمانهته خویو یو نو. ایسه علی السلام الله پرتغاستره بل پیغمبر راغله نو نا خضر علی السلام راغله دی نه بل لاغله دی دی خضر علی السلام جون دیره دا الله د انبیاءن هغه دا نه آیا پیغمبر د خپل واده خلاب کی شاخر پیغمبر راغله دی ول امداد لن راضی نه بدر کی نه جنگ احد کی نه په بل کی نه په بل ول ځان خبر بجوړي درو جوړي د دې وجنا خضر السلام اقده وفات ابن كثير اجماع البدایه و النهای کې نقل کړل دا چې خضر علیہ السلام وفات ته او اقجنده نه دی ا دې وې نه کنه اجوندې دی ا د پیره په شکل کې ګرځي ا د ملنګ شکل کل کې نه کچته ملنګ در مخه راغ نه غوري چې نه چې تاسو او یې اوروټه او سوله سوال ور دا ځان نه زبرګه کې ملنګ جوړ کوي نا څنګه دې نه صفات شي ها وی د ملنګي شکل کی ګورځي ها وی نخا دا اضا چې داغه په دې کټه ګوته کې ډوکی نشته ها وی اگر دا ډوکی پکې ګورم اډوکی نه دا روق وزن نه جوړ کړی په نو خضر السلام چې کوم نه اغه او فات دی زکه الله وعده ورسته و لا تؤمنون به ولا تنصرنا خامخا تاسو به تایید کوی داغو ای امداد بکوی داو دا رنگ علامه شامی مجموعه الرسائل هغه کې لیکلي چې حضرت رسول الله هغه د وفات داسې نو کتابونه کښته وفات د هغه بنده دلل هغه شتره قالوی الله اعقررتم اي وعده وکړه تاسو واخذتم او واخذت سوال عليكم په دې باندې اسری وعده جما قالوی دي اقرنا لو زكم ان وعده قالوی الله فشد پس گواهان شای، فشادو پس بیان که دا خبره، کما، و انا معا کم من الشاهدین، چیزو تاثرات دگوه اکون کنه ما، و گواه شای پدید، یو لسم قباحتو تولیکی دسی دننا، دسی دننا مخی علو لره. فمن تولا پس چاچ مخوالا و بعد ذالکا، پس د ددینه، ف کا په دا کسان فمل فسی کوون دینا فرماندي دی زجر و سروررکې په توللي باندې تاسو د الله کتاب د لردن نه مخړهئ وورئ اف غیر ردي نله وارهدن د الله ن بغونه دی لټې مبلدن ل ټی شوو ولا او دغې الله له راسمه تا بداردي منقااتې الله الله من آاسو کوف ساتې که پسمان کې دیوال ار دې پزما کوي تو ان په خوشي سره وکړه او په نا خوشي سره څه مطلب تو ان په خوشي سره مؤمن وکړه په نا سره کافر کافر خدای حق غني کنه او چې مصیبت پر راشي وی الله را مدد یا الله را مدد بیا غم چې کم دنې چغي وکرها وی له دې الله تایر جاون واپس کوله بشي او قران ذکر کوي سوره رومه يويشتمه سي پارا وګوره ال تکي وای چا مشرك پنا سرا حسن الله رب لي سوره رومه يويشتمه سي پارا ايت 33 کې وای انتري ديش کې وا اذا مس الناس ذر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم برحمتن فريق منهم بربهم يشركون کله چور سیږي انسان مشرک تا انسان ناس مشرک تقریبا اور سیږي رابلر خپل او جوکون کې الله تا بیا کله چور کوم هغه تا کو شالي نه پدغه واقعي او دلته پدي کې بربهم يشركون رخل سره شرکې نجګل دويم مشرک کله کله ناخوشه کې مل ولای پیغمبر امننا ما یکن کله دی بلای پیواله باندي وما پاسون سلا علينا چرا دې ګل شیره مونتا وما پاسون سلا چرا دې ګل شې دای ابراہیم ابراہیم عليه تا اسماعیل عليه السلام تا اسحاق عليه او اولاد داغی تا وماوت یاغج والکرش موسی عليه السلام تا وان نبي يونا نور في قنبران تامر ربهم لا ترفع در خپلنا لا نفرقوا فرقنا ومن جاء بينه دمرا فمن يدديكي ونانو من قال او دغل على المسلمون تابداريو هو من يتقي اشوك غير الاسلامي اسلامنا دينن بل طريقه زك عيسى زمن د دين توسيقه اغه شوري زمنګ د دین خری او کلک د غوره دی الله وی خان استاذ دین منسوخ دی او هغه به تر غاره نه درشه وري ک چاره دین اسلام نه سی وا بل طریقا بل لار ولټوله ناکام هغه بی دینی ده ها اوسمه وی ها موږ ها مزاب مزایب چ کم نه نه هم انګی چ کم نه نه راولو وای ها مانګی څه ته وای مطلب دا رته عیسایته او یهودیت او دا دین اسلام ناټو لري یو دین وي دا یو سل دی دا ورلوند وي دا یو دی وي دین اسلام په شانتي دین په تمامه دنیا کې نشته دا یو دی عیسائیت که صحیح وي نټیګ دا که يهوديت هغه صحیح لار نه کوټیګ دا ورنه عیسائیت غلط يهوديت غلط هغه منسوخ او دین اسلام هغه کم نه دی قرآن دلته وي وَمَنْ تغېڅوکیلټې غیر اسلامیسیوا د الْإِسْلَامِ نه دی ن بله طرریقه فلایق بالاه میلو په شریبا قبل نه ش نه سایت وا غتون نه قبلږي ی ودې واغستو نه قبلږي مجوسیې واغستتون نه قبلږيقد دریتې واغستتون نه آخرت کې من خاې د تاې نه سایت ته لاه مواریخه او دا پرې خلکو سید مسللت کوي ناغې دپاره مختلف ترې ک او لاې خلی دی او یو ځای کې د ایساید جنډهلی او بل دی کې او چ تا په یرن کې کله په بلرنکې وڅوک چې پوهغ نهدو ک کېږي او چېوک شپ کې تمیز نه راول نهدو ک کېږي وایي وهفل آخرې من خااصري. کې فیا د الله او دوولسم خبرت هغه بیان چې د پی غمبر دصداقت دغ نهمون کردي واغ او بیا مرت شویدي او صاقت پی غمبر نه ان کاردو کو کې فه د الله او سررنګې لار وکې اللهقام یا قته کفرو چې مرت شویدي بعد ایمان ایمانیم په ایمان خوله وشایددو او ګایې قلی دا ان ن چ بهش کا پیغمبر حقونهشت و جا وجاعهم البينات او لاغلی دی تادر اخکارا ولاغدی فاق لا یهد القوم الظالمین توفیق نور کې قوم ظالم تا اوس دغې صدا اولئک دا کسان جزاءو سزا ردی ان علیهم چې به شکی دی, دی باندې ای با پدی باندې لانۃ الله لانۃ الله والملائکۃ د فرشتو و الناس اجمعین او دخل کوټولو خالدین فی ها همیشه بیدی پاگی کی چاچ دین اسلام اللہ علی جہنم کے بامی شید لای خففو نو سپکی گیانو ملا زابو دین آزاب ولا اهم ینظرون آنبا دیتا مولت کولشی کیره یا ورستین آزاب سپکشی اللہ لزین تابو کیره زی ٹک دا طولو مر ایک کو پر شرک تیر کو خوچت دروازو دو تو بی کلاو دا اللہ وی آو راشه توبه او صبح سے توبه ته اپشه دروازه اغه کولاوله سو poree غرغر نه دراغلي تر د مر تر عین مخ کی توبه قبل اللہ ندېゼ الله دغه په رشید بیان ای الا الذين تابوا دوا شره یو الا الذين تابوا مگر آکه س انچ توبه باسي من بعد ذالک ہا پست دینہ کو پر شرک حالت تیرو اوستوبوي دویم او اصله درست کې عمل ندله کوش دې کممل کوئ فین الله ب شله غفور راحيی پههنونکېمهرببان دی بیاته خوب ان نهلهظیننه به ش کسان کا فرو چې من بعد د ایمانهیم پس ایمان خول نه سمز دادو بیا زیاتو کې کفرن په کفر کې لن تق بله ایمان را خو مرتت شو لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ چَرے بَہ قبول نشے توبہ ردی اللہ وی چرے چرے توبہ نہ قبولے گی کنے قبولے گی لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ چَرے نہ قبولے گی توبہ ردی چپدی حالت کی دکفر حالت کی توبہ نہ یا گی یہاں لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ چَرے با قبول نشے توبہ ردی اذا تابوا من الذنوب کل اچ توبہ باسی دگنہ گناہون نہ وَلَمْ يَتُوبُوا مِنَ الشِّرْكِ أَوْ الشِّرْک نہ توبہ نو واسي شرک نہ توبہ نو واسي گنا نو واسي چې ته توبہ قبلېږي یا لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ چَرِی بَہ قبول نشي توبہ دې چې توبہ واسي په طریقۂ د منافقت توبہ نہ قبلېږي او بله لَن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ چَرِی بَہ قبول نشي توبہ دې عند سکرات الموت عند سکرات الموت په وغ د سکاتتل مووت کې بیا تو به نه قبلېږي او چېستر کې کار بکري یو ماتته اوکتله بللو کاکات تللوغ باندې خپل ځان د که غریب په دی نه دی اوسو دغه وختې نظر خراب شي او زنکدن شروع شي سکات مووت الله تو ب نه قبلېږي او لا دا کسان هم دی الونې بیلارې دي ان لځین نه ب ش کسان ک فروچ من کردې او ماته مره شي دي او هم کو فاروندي په حال لکهفر کې فلاقببره په چبهقبون لشي من عادهم یو ددي ناملو الأعرض ډ قمقا زهه بند سرضررو ولهویفته دابي اګا چې دي في دیېور کې د غ سر اوپين کسان له همدي رپاره او ذاون عليمن در راک دی ومالله هم نبي دي رپاره من نصين سوکم دا دي لأن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون ترغيب انفاق في سبيل الله تروي جمال اولقوي اذا كان مال انفاق مال الاخلاص هو بغير سرع جنت ملاویگی مخ خوفا ميل قاصر اسبن دارې ډګز مکا اخرات کې ايا غور کې فدکه جدال الله د اعظم نه بچم نه لای پغینه چې خلاصې دی د اتويز مکا ډګه د سترو زره نه لګمال چې د الله په نوم باندې ور کې او په اخلاص باندې ور کې ان الله وی جنت په میلاویږي ندیز کې ترغیب انفاق تر کې اخوش خبرې ور کې لن تنال البراء چرین شهر سیداتا سونی کے jogo، او بر نویر نکیتی، جنتم دی، تاسو او بر ازامان چاویر مطر، شهر سیداتا سویرتا، او بر ازامان دی، اقلیر شهر سیداتا سویتا، او بر ازامان اخلاس بیر ازامان administration، او بر ازامان ما، اکلیر، اکلیر او بر ازامان کنیر Initiative، او بر ازامان را چوراً کنیر، پوونا همان تی دا، تس اس بېر جنت بير معنا اطاعت بير معنا او بير خیر خير لن تنالوا البر چره نه شر تاسو ده تا سو خير تا حتا تر دي پوري يا جنتا حتا تر دي تنفقو چه خرج کي مم ما د غمل نه تحبون چه تاسی خو هاي تاسمال ځن لكم خو د په دی ځان فلانې کار کو ما پلانې به کوم هغه محبوب مال دا اللہ پا اولا اللہ دا او غرممال دا الله پهدينکې اولهګي نه دغې به تااصله الله جنه او بدلی در کوي د دی ووجنا حه زید ام نهاره سره زلان هو او یو س سااتلو او نبیلیاصللات او سلام تهو فرمیل چې دا ما ساتل لري او ډیر قیمتې خوځې د الله په نوبانې ورکم جہاد کی فی سبیل اللہ نبی علیہ السلام ایڈی رکھا رہا نداغہ زوے اصامہ ابن زید اصامہ رضی اللہ عنہ ناغہ جہاد کیو نبی علیہ السلام اصلاحہ ساگت ورگ اگر زید رضی اللہ عنہ اید اللہ پیغمبرہ اگر بیا کورتا مالا را گئی نبی علیہ السلام اتوفر میں لستا سواب شوی رہی تا اگر جہاد فی سبیل اللہ ورگ کرد اگر پی جہاد کی کرد قبول پهکې د خییر کو نه دوواړه کاره به کې خیررا م شوو خرچ هم کېي دی اسلام خو لې لږې مونږ تهدن بانې لټي دا جنون د سابو ح تاتونوفی قومم ماتو حببون و ما تونونهفیښ چې خرج کو تاسو نی ش سسیید په ان الله به ش کالهبي پهغېعالیپ دی او دنته ش راو سلب چا سره به مال نو بدن بهو لږي بدن مولوی کی تنظیم خدمت پوکی د قران خدمت پوکی د جماعت مدرسې خدمت پوکی څه زکه جګام ځایږه کوه کول توامه ټول خوراکونه کانهو حلن هل عل بنی اسرائیل د پاره بنی اسرائیل دا دیار لسما قباحد یهود وې زکه مونږ افلانې چنه نخورو چې دا هاف دین ابراهیم کی دا بندو یو یعقوب علی السلام ځان باندې بنکړو لا يريد أن يكون كل طعامي طول خورا كنا كان وحلن حلالي بن إسرائيل تفارد بن إسرائيل إلا ما منغر آغا حرما كي بن کرو إسرائيل ياقوب عليه السلام على نفسي وقفل زان باندئي قفل من أكدو من قبل أنتو نزل التورات محق درالي قلو در توراتنا أو إسرائيل ياقوب عليه السلام ياقوب عليه السلام بماري واء هرقون عرق نسا بیماری و دا اخفاکه چه دا عرق دا غشی دکا بیماری و تا بیبانو اغطویلو چه دا فلانه شه دا بنا خوری دا تاله ندخا دا اخ وخره یا نورسو دا تا بانی من ری نغزان بانی بن بان کلو بیا روستو چکلخشنو ازاد کلو بیا خود د پوجبان ری دا بندو لکه تفسیری کا تفسیر کا شاف چکم نہ نقل کړی چې یعقوب علی السلام ته اتبه ویلو طبيبان ورت ویلو چې ځان باندې غغا او یاده د قمنکا نتبخښ بیا ور استاد کړو مطلب دارې مقدم ثابت شو چې فرشتہ پاریز فرېزون دشتره خی هغه ته طبيبانو کدا فرېز ده کنه تب جوړش نه غ فرېز کاله جوړکو من قبل انتو نزلت تورات قول ای پیغمبرا فاتو پس رو رو بیت توراتی تورات لرا او و اولو اغی لرا ان کنتم صادقین کچر تاس ریشتینیه تورات کی خدا نشتا چاوزان بانی همیشه رفار بن کرو حدیث یکی حرام پو د دلقوی سره د شرقین ری فمن افترا پس چاچ جو که علالال کذبا پر لبن درو من بعد ذالک پس دینه فَأُولَئِكَ هَضَذَ كَثَارُهُمُ الظَّالِمُونَ ذِي ظَالِمِينَ قُلْ أَيُّ بَيِّنَةٍ أَسْدَقَ قُلْ رِشْتَنِ دَلَّا فَاتَّبِعُوا وَاسْتَبِدَّارُكَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَنِيفًا عَزْمُ مُصْبِتَ بِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَغَامِنِ الْمُشْرِكِينَ لَشِرْكٌ وَنُكُنَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ صُلَّسُن قَبَاحَتْ دَاخِلُ كِتَابُ أَوْ أَقْدَاؤُ كَأَرِيلُ زَمَنَ قِبْلَةً اولا زمون قبلہ دا چکم نیلم بنيره بیت المقدس او تاسو خاننکابې تک تا قبل اوله وای نو قران دې د کې دغه جواب کو ان اول بیت بشکا کور او ز کلی کړي شوه د لین ناسید پار د خلکو لذي اغهزه بکه تا چې په مکه مکر مکه دے بکه اخته زي جوور زي مبارکان د فائدې نه ډګدې مبارکان د فائدو نه ډګدې فائدې پکې زیاتري سوب بیت الله شر تل هغه ځکه کی روحاني جسماني فائدې پکې بدن هم خو کیږي ظاهري او روحاني مخکې اوه ودم ane ghalar da'il al-alamin da pa da khalqo sabab da hidayat te sabab da istiqamat شتری په دغه ځکه حرم شریف کې آیاتون نشانې بیناتن ښکارا مقام ابراهيم زید ابراهيم عليه السلام هغه مقام ابراهيم چورته وي ومان دخل هو او شو چې داخل شید غزېته حرم شریف ته کان امن نشدې پامن باندې ودې پامن باندې نو بازوي خپل انی زیارت اډیر د امن ځای یې یې راخونال تکي نو یا او دماغ دی چکه کم دنوال شي وي دي امنځه بيت الله حرم شریف دارن انکه نور جمعهونه چې لږه د دشمن نغه هغه ته سوي نه شي و دا امنځه جمعه ته چې د امن خبره به کیږي کی او زیارتونه کې هغه د امن لري غیر امن خبره ده او غیر شریک کارونه لري تل کې نن سباتاسو ولې دلري یا اوري چې زیارتونه کماملې کم شوري هدا وی دا د غزيره خزيره واخه یې جمعه وللله او خاص الا لرا عل الناس فخلق بندي حج البيت هي د بیت الله شریف دیمن استتوا شو طاقت نری اله اغه تسبیح اله د لاری او روح مسلمان وی صاحب مال دار ث ور صاحب مال وی روح وی نو هغه هټ کول شي په غفرزه او چا چې پری ای جهد عن فرضیته چا چه دا غید فرضیت نه انکار خو خبیا کافر دی او که چا ترکو وینکو کفر پا ما ندید که ترکا و من کفرا و من ترکا چا چه پری خودو فا این اللہ بیشکال اللہ غنین بیپرواده عنی العالمین در خلکونا و در خلکونا بیپرواده سمطلب که حج چاو کو او سر در مانن او سر در د نبی له صلاتو سلام فرمای دې مړو کار څنګه مړو او سرد غنی سرد دے چی دی دی. که مجوسی مړو کار څه ار څه شی مړو چې غني د آستر د غني وال نه آستر د مالدارین د حج کم دینه وکړي په دې وجبان دي او کین کارو کو نه خو بیا د کوپر کار دې پین لسم قباحت اخرې د احلی کتابو اقدر چې انکار د الله د نشانه نه کوي دایته نه نه قل يا ايها اهل الكتاب ال الكتابوا لما تكفرون والانكار كويتاسوا بايات الله لا يتن اللهنا والله شهيد غواد علام ما بس بني تعملون كويتاسوا قل يا ايها اهل الكتاب اهل الكتابوا لما تدون ولما كوي خلق رحان سبيل الله دا دين اللهنا تابعونها لټوي تاسو غیل لا ایه یاکوب تاسو وتاسو کوګواله کې پیدا کوي یني خلکو له ځونو کې شکونه اچوي هغه شکونه ولعجه په درو کې بل قائل شبهه تي او شکوکي په په قلوب اعذرته ولې شکونه اچوي شفاعت دا پیغمبر ادا تر کې او دا دینو دا قسم خبره دا به کول نه انتم شهدا او تاسو خبرداري <وز> یا ای تاسو قمن وخ پوېږې او سره دغ نه داوانې کوئ وملله او نه د الله بغاافلی نه خبره اوما دا سنا تا معون تاسو اوس د عد کې تنبی ورک م من نام ته چې د یودو په چار ک راه او دهغې ماقروېقرورران نه شئ یا هل الذي نه عامنو ای ممنان او انته تو او ک تا کې تاسو فری قندې ډللی من ل نه د او ټول کتاب چې ورکوړې شوغه د کتاب یا ردوکم واواله تاسو باندې ماډکم پس نيمن خلنه کافرین کو پرتا کتا سودی تسس شي یا رزي د مال او دولت په ناشکه راشه نو تاسو کفر حالت تبواړي او دین اسلام دغینه به تاسو بل او هغه حکې داسې مال دولت ډیر ور کوي هغه مال دولت ور او اسی اسی ور او په معمول کار باندې ور او بل خلکا ځن لا اسایت يهودیت تمایل کوي چې په دې باندې خلک افتش واقعې فتکفرونع اساس انکار کوي تاسو او انتم او تاسو تطلع علیکم لوستې شتاس ته آیات الله ايات الله او فیکم اشتری پتا رسولو پیغمبر الله ومن یاتسم چا چی منغول اولا بل اہی کتاب د الله باندې فقده هدیا یقینا اخول شود تاع العشرات مستقيم اغلر نیغه رب الی انده زوی وګور کړه قران کې وای وفیکم رسوله شتره پتا سو کې پیغمبر د الله پیغمبر د الله شته نه حاضر ناظر د کنا سره تاسیس نه منئ قران دې دلیلې پېښ کو دا قران نه دلیل وای دا داسې دلیل نه کنه وفيكم رسول مولانا سري دي ذكي سنت دا پیغمبر وفيكم رسوله اوشتده پتاسكي تريقه را پیغمبر شواهد نبوت نشواهد دا نبوت سري قرآن سنت وطاسكي شواهد دا پیغمبر دا نبوت اغشتا قرآن سنتي و دي لراشه یا وفيكم رسوله شتره پتاسكي صدر کشتره طريقه پیغمبر شته او حدیث کرا زی د بوخاری حدیث ته دا انکه امام قرطبی هغه نقل کړی هغه فرمای و فی هذه آیه امانه نه فاما امان نبی الله و ای دنیا تعالی دو امانه رالی ګلو او دی آیت کې مې دو امانه دی یا امان امن زریایا و سبب نبی الله داله پیغمبرو فاما نبی الله هرچه پیغمبر د الله او فقدا مات نغه وفات ار دنیا نه تلره او هر جګد ويم امنده نغه د استغفار نغه موجود د اقشته نکم قوم چې استغفار وې د الله عذاب پخې بننه ناراض کم کم چې استغفار نوي د الله عذاب پخې بندر از بخاری حدیث نکل کرده دید دلانده چه دو امانه نراغلو یا جسد ادهر د پیغمبر آدویم استغفار د پیغمبر د دنیا نتل دی آو استغفار چې کم نی موجود ده سو غوی یا طریقه پیغمبر بان اکلاکی پاقی ده الله عذاب نراز ومن یا تاسم بالله فقد حدیه اله سرات مستقیم یا ایوها الذین آمنو وزد ده زینه دریمې ساده صورت اله عمران اپ دې کې بیانې پنځه اصول تنظیم پنځه قوانين د تنظیم আজি کړکې او واقعيات اوهدا اګه تفصيلي بیانې دې تر کې سره دا درې مې سا چکم نن روان را دا لون قانون ارادي مطلب دارې چې اراکين د جماعت توحیدی مالګې د جماعت واحدین به یا ایه آمنو امنو ای مؤمنانو اتقوا الله او یرهګه د الله نه حق تقاته فريشتنې ير سره و ير رشتنې سره او کې حق تقاته او فريشتنې ير سره او اقا دا دې چې ستالکې صرف الله یری امداد کوون ک الله حاج پر کوون کې الله ګځې دی د تخوا ووي تخوا صرف ظاهری ځان جوړو نري وال ته موتون نه او م تاسو اللهوان مګرچ تاسو په داسې حال کې مسلمون چېتاب بهدارې داسې وختې دله مګرا شي ک تاسوستا د الله دا یو دا قانون شو دویم قانون غز کرکي اعتسام به کتاب الله دا لپاره کتابانه منغول لا نه د جماعت ملګری د تنظیم ملګری هغه به سنت طبیبي په غم اخته کې چې په خپل طریقه سنت ابخ کار کوي اسینه چې ځان متبي سنت ګڼي او غم پیراشه او بیانه شکتي ګوري انا مخ کې دل... آن د دګ لټنګ چکم نه هغه د مقامونو ورده نه نه دا څه بنه کوي اوا رسمونه رواجونه هغه تر کوي اگر چې خلک سووي څګوي لرجيه خاصکو ان څګوي ان ول د سر په دې مال کډوې سنوا په ان دا سې ځان چې کوم نن خوري ریکلوه اماره ولا جمع کا وز داغه د سر پکې او دې ګمنو دا اند دې ادا راخذې دی ریوي اند دې د خېټه پکې دقیق نو نازک دی وي کو کوسکو ندویم قانون بیانې او تاسو یې مو بانکولو کوله لګوي به حبل الله پر سید الله باندې جمع ان ټول ولا تفرقو او دل لډل مکیږي د اتفاق او د اتحاد زراي سری یو توحید اول اعتصام به کتاب الله دا لپاره کتابانه منغول لا ګول نه د جماعت ملګری د تنظیم ملګری عقبې به سنت طبیبی فقمه اخره کیږي چې به په طریقې سنت ابخارکی اسینه چې ځان متتبع سنت ګنیو او ګم پیراشه او بیا نه شکتي ګوري ان مخکې د دیګ لټنګ چکم نن هغه د مقام نوردی نه نه داسبه نه کیه امره سونه رواجونه هغه ترکي اگر چې خلک سووي کایګوی لارګیه حاککو ان اسوک بوئی په دې مال کډوی سنوه دا سه ځان چې کم نن خوري ری کړو اماره ولا جم کا وز داغه د سر پکې او دې ګمنو دا اند دی ادا راخذی وي اند دی د خېټه پکې دیکھنو نازکدا وي لارګې کوسکو ندویم قانون بیانې واته سمو بانکولوړګئبل الله پر صیدله بانندې جميعمی آنټول والته فررککوو او ډلی ډلی مکېږئ د اتفاق کو د اتحاد ذ سری یو توحید بی او بل اعتساام به کتاب الله دقرآله کتاب په دی را ی ځ کېده کې او چې چا کې دائکه په دنیا دپار راغړ شي ن سبا له به بیا تس نسی دا چې کم دینو پلانه ایتالیني را دا پلانه بريليان دي او چته سودي او ها چته مودو دري چته بريلي دي چته بيدتي دي اجه د پکلانو سره جوړ دار غونشيوري اي او شي جو کولري او دا بډير لګوخي اجه قران او سنت باندې راي او زيشي ناقتل ترتلي او هغه هميشي اغه عمل ګټي او اتفاق او اغنرواني اروز بروز دي دي ولا اتفرقوا او دل دل مكيږي یاد كن مات الله ا ص الله <سؤال> عليكم کمم چکې په تااسباندي اس په کې کو تم چې تاسو د دشمنان پهله ف بين نه قوللو ب کوم نومن ماچول په من دستاسو کې په ص په شو تاسو بین م په صند الله اخوا نهروروونه وروروونه تاسوو چې کم د نو ګرض دی اوه چې د فارضجهدو او پایکه صحابه کرام چې کمنه زخمینه شو او پراتو ها کرامره ځلانه نورو او د ابوذر ترغه چې کله راوللې انا یو يرما ته زره د یمنه دی بل له ورګه چې ابل له ورنه دی بل له اوسه نه شادرملہ چې ادرملہ ورنه غریب زن کدانو اسه خوته دي جو واپس دیم لراله نو اغم زن کدانو سه خوته تجابل لرغنه د غمسوت نداسی م بیا ملګرتیا او داس اتفاق چې داس زخمی حالت کې بیا په خپل ځانونه باندې کار او د بل ملګری دا غو الله اخوانا رونا رونا و دې ترور ولي وي وا کونتم او ایت اسوالا شفاه پرتين و یو غاده کند مينن ناريد او و د جاحلیتو د رسمونو روواجنو دکو فر د شر په قند ولاړئ الله لنجات ننجات دغې نه درکو کذا لکه دارنګی ی بین الله بیا یعنی اللهلهکوم تاستا آیاتی ی آیا نه لعلکم الله تا کوم تاتهدون د دیره چتا چې تاداخلله رموئ زیر توحید هی د سنتې ز دکلو نو بس کار شوو نه نه دا بس بل ته دریم قانون بیانوي چې ملګ دا۔ جماعت او فعالی ولتکن من کم یدی پتاسو کی همیشہ امتن یو ڈلا یدعونا چراب لی خلق الی الخیری قرآن سنت تا او ولتکن دا امر لی لوجوب دی خامخا تاسو کی دیوی چو کم کی نکیتا و یا مرونا آ حکم کی بی المعروفی پنی کسرا و ینحونا من کی خلق غنی المنکری دا گنانا و اولائی کاؤ دا کسانهم صرف دی کامیاب دی و دا خلق کامیاب دی چکردنی که کارونا امر بی المعروف انویع المنکرو اگر پکر آخر دلو اعضا کا حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائی من رآ منکم منکرن فلی غیرهو سوک چه تازکی منکر کارو گناوینین بدل هغه آغادی بدل کی دا غلاستیونی سی پلاس باندې دیغونی غونسی فا ایلم یستپیعوب بی قلبی ہی فابل لسانه كجري دلاست طاقت نون پخلی دوتوي فا ان لم يستطيع فبقلبه نکد جب طاقت نون پجل کی دوتبدغوری کما کمزور کی دوتبدغول دا اعظم ازعف الايمان کمزور درجه د ایمان ده نلوي واولئک دا کسان هم صرف دی کامیابی اوس تنیر په دویم قانون باندې چې یرای په دویم قانونواتهمون بهحمل الله چې دا الله په کتاب مضبوط سقلک شوولی که د خی په کتاب راجم نه شویناې نه چا نور خلکم ګریوان وړی والعادته کونو او مکېږې کلله ځیننه په شان دا کسان او تا چې ډله ډلی شوي اوختلفو اختلااف کړه او م بعد ما پس دغې نه جا عمل ب تا دلی لخکاره اولا کاو دا کسانله هم نهدي دپاره عذاابو نظیم عذااب ل دی ی ی او ماته به اوجو هم ت د اوجو په عملله ننس د ته اوجو هم بعد د وذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيزب أجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سُرَتْكِ اول ایسا کی دعویر توحید بیان ایدلی آدو ایم دا کتابو پنځلس قبایحو هغه بیان شو درې مېثه کې اصول تنظیم د پارا د جماعت هغه بیانول نمخ کې درې اصول بیان شو درې قوانين بیان شو نپدې آیاتونو کې تخويف او بشارت هغه بیانو چې دغه قسمه خلق بې یا ور تنظیم پابنې پوسول اصول روان وي ناغه ته خوشخبری ورکو لاچ سپین مخونواله وي شیخ الگبداسي چې څو تنظیم به خلاف او صلاح اعمل بینی دالار کتاب او داغین بیزان ڈاڈی تکڑی نو داغی حقیقت ذکر که چطور مخونوالا بی او بیا پاقی باندی پینزو اصول باندی تنویر او رناغان ایچولی واقعات دو حد تفصیلی او آکه دا بدر اجمالی اغیز کرکولا نو دیزه که دو اغیز دوڑا لی اغیز کرکولی یو ما پارز بندی تب یزو سپین بشی او جوهن دیر مخونا اهل سنت یا مخلصین و تسواد دو آتور بشی او جو دیر مخونا اهل بیداد یا مقین اوس دغې اوظحت کې دې دوړلو په عملله نه پس هره کسانت چې طور شي او جو هم مخونه رادي تور مخونه والله ته ویللی شياک فره آین کارکلو تااس او بعد ایمان کوم پس ایمان خپ نه تور مخونه دا سو دې همول مبتدعه من حاذی الومه د دې امته او اغه مبتدعين اذننه دن دین کې هغه جوړی کړی تور مخون واله اهل بدعت عبد الله عباس رضی الله عنه وی ا کافرتم انه یقال لهم دې تبویل شي ا کافرتم آیات انکار کړو بل تاسو د مسئله دقیقين انکار کړو وتفرقتم في الدين اړدلهم جوړ کړو تاسو په دین کې تفسير مشهري دې دلاندوي ا كفرتم اي انکار کړو تاسو بعد ایمان کو پس ایمان خپلنا فذوقوا فدوق فذوقوا العذاب پس زکه عذاب به ما پسوب داږي كونتم تکفرون د تااسین کار کوو اوس غځې مډله عملله دی نه او را کسان ت چې سپین بچې او جو هم به خورددي وفی رحمت الله نوی بدي په رحمت د الله کېغ جنت والله بدله عباس رجلانوي جنتیان دارنګې د نولیاصلات تو اسلام تا بدار صحاب کرام اته ماراد دي اته ماراد دي جديبا الله رحمتي ففي رحمت الله دیبدی پر رحمت الله کی د دې وجنا حضرت انس رضی د نبی له سلام و لس کاله خدمت کې تیر کلو نو حضرت انس رضی الله عنه ورتوی چا د الله پیغمبر مولا بشفاعت کوي نبی علیہ الصلات او وفرمای ټکدا نو حضرت انس رضی اللہ عنہ ورتوی چې تاب زکم زکه ګورما نو نبی علیہ الصلات او ته فرماله عین المیزان فخواکه د میزان چا مال تل لشي زوالتیم نبی نبی علیہ الصلات والسلام توي কহه پکه نه نبی علیہ السلام, السلام فرمایي عند السراات واخا کې د پولیسراات آلته زيمه نه حضرت انس رضی الله عنه بیا فرمایل کالته کې نه بي عليه الصلاه والسلام دا او فرمایل عند الحوض واخا کې د حوض کوثر عند الحوض واخا کې د حوض سر او نبی عليه الصلاه والسلام علما تبع دا غینو او هغه وبو ګلاس کې باور کوي او آګي لاسونه هغه د اسیدی په شاند اسمن دستور او بیا د آګي اقاوبه چې چې نبی له سلام فرمای فمن شر به منه فلم تزما ابدا جا چې دا کې نو بس کلی نو اس کلا دې بتګین شي او به دا کې آګه د پېناس پینې دی او د غبن نخوګي دی غبن نخوګي آ د پېناس پینې دا ا هاوس هاوسه کوثر هغه وبوي نبی له سلام الله علیه فرمایي زبولالم او سه یاو د زما اخي طرف ته تیر کړی شي زو ارتوي ما او سه حالم الیه یا حالم ما تیرا ولی دیخوار ولی دازمان ملگوری دي دا ما ملگور را ولی مال نو نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمائی فیو قالو لی یا محمد انکا لا تدری ما احدسو بعدک ما تباو ویلشی چی تو نی خبر تا تا پتنیش دری چی ستانا پس استادین کی دی بیداد پیدا کړو نبي صلى السلام عليه وسلم سحق لهم سحق لهم لمن غير بعد نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي حلاكات دي حلاكات دي ورلا آج علا جزمان پس وزمان تريقاو دي نبدل کرده ندا آغا سبين مخونوالا واما اللذين آغا راكسان ابي ازوت جزبين بشي وجوهم مخونرده ففي رحمت الله نئی با دی پر احمد دا اللہ کی هم فی ها خالدون ای با دی پا غی که همیشہ مضمون رسالت تلک آیات اللہ دایاتون دا اللہ دی نتلوها چه بیانو یمان علی کا بالحق و پرشتی نباندی وماللہو آن دی اللہ یریدو ارادکون کی ظلمند ظلم للعالمین پر خلکو باندی او دا زه ذکر اورا کچره احکام سخوی نو د انسان په عقل کې ناراضي ی رداه غني مون باندې ظلم او زیاتې نه مخلوق باندی ناله وینانا اچاسره ظلم او زیاتې نو کوم داوره توحید وللله او خاصل لردي ما سو فسمواتي که پاسمان کیدی او ما فل ال او اچي پس ما کري وای لله او دی الاتا ترجاو الامور واپس کی گواتو الکارونا کنتم خیر احمت اخرجت لناس کنتم وای تاسو خیر احمت یو غرطولی او دا په اغا درم او قانون ماین تنویر و رنیه چوی درم قانون او ولتا کم من کم احمتو یدعون الی الخیر قانون ماین تنویر او رنیه چولا غون و تاسوو خیرره اومت یا غه ټولی او خررج چې ستلی شوي لیننا صی د پار د خلکو او خ ی او خیره کاره کلی شوي تاسو پرورتهکی شوي تاسوو لنای د پار د خلکوتهامونه خوکم به کوی تاسوبلماروفی ای پنی کې ومانا كويب تاسو خلق عن علمان كريد كنانا و تؤمنون بالله و يقين بكويب با يولا بنده و أخرجتو دا صفت دا الناس دي و لناس مطالق و اغده دا خير امتن سر دا اغي سر چه غور طولي و دا خلقونا چه الله غير پیدا کرده او القارئ سره بهتري غرواله پسرې چې امر بالمعروف وانهن المنکر دبکې دا داغه خلکو ته فوائد راسي انفع الناس للناس فائدہ ورکوونه کې به خلکو ته دا خلک به چې نور خلکو ته فوائد راسي ولو امنه او کجریقن کړهوي اهل الكتابه اهل کتاب الكتاب واله لکان خير لهم دا به غرو وردی لپاره منهمل مؤمنون بازی پا دی که مومنان دی و اکثر هم الفاسقون او زیات پا کې که نافرمان دی و اکثر نافرمان قلیل او لگ آدن ایکانو ری لین یا ضرورو کم سوال پیدای چی مسله مسئله داسی بیانه او خکاره او دا بدون خلق مانا که او دا نیکه و کم که نو بس خجو خلق با دا پری نزی جواب لن يدور لكم شر اي نقصان ودرانك تاستا الا عذى مگر تکلیف د جبی وسرف د جبی تکلیف يا وصل شبغت ايات بول انت کي وي سوره ال عمران يا صل شبغت لا توبلاونا في اموالكم وانفسكم وله تتس نه من الذي نه اوتل کتابه من قبل کوم الذي اشرکو ازن کره ومن الذي نه اشرکو ازن کره خاامخ تااسبه وور ده کسانونه چېغله کتاب کړ شويدي مخاسونه او د کسان نه چې مشرکان دي سبب وورئ ازن کره بره خونه به بدر دی وی دی دي ناكار دي موزير دا دا صرف خبر و پروا به رات لا يذروكم الا عذاب چره نقصان بدر نکه تاسو ماګر تکلیف د جبې ها پوجش بيداي کې تاسو باندې حملو کې او تاسو ته تکلیف ضروري سي او کلا کلا داسيبم کوي چله اسونه را توګه دي لکه سوره الحج او کی ذکر کوي سوره الحج ولثم سياره ايات 72 دعا ويا کوي و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر یستونا باللذین یتلون علیهم آیاتنا یکادونا یستونا باللذین یتلون علیهم آیاتنا نزدی بیچی حملو کی پاکستان باندی چلو لی دیتا حکم نظمم آیات نظمم حملی لبزان تیاری چی حملہ پیوکو ہواس پہ نرس اوہسو دس اللہ بولنا ورس لا اوس دستپله لا نهوررکي اوسطاق به نور کې د د اق پورکې نه دتونونه ټولي لا روکم الله ا چر نقصان بدر نه کې تاستا مګر تقلیب دجبې یو قاتې لوکم او که چرې جنکې تا سره یوه لوکمل ادبار نووا بړ تاسه تاشا ګې که مقابله کې در ل او مخله در را شي نظر بره ته شا کې دا داسې چې کم دی نو دی د مله نشراتې مقابل نه شولې او کوفر فرض محل لاغ نه یوللوکو مدبار شا بره ته وړیسممه لا یو سرون بیا به سره م دا دی ضربت آلی هم زلتو مقاه شوېدي بانې زلتته او ا نهاس و قیفو کم ځای کې چمون شيدي او ددی صفات سفاات ځمهوردي غ خو نه خوران د دېښي نه ماسو قیفو کمځای کې چېمونې شيدي دی الله به حمل من الله مګر کچرې مضبتې پر س د الله بندېقرران ته راغل د الله کتابې تصیم کو نه خب د خلاص پو وحبل من نه نې او پره س د خلکو ک چا لغا میا خبردان وباء او اوقات شدی به غضب من الله و غضب د الله باندې و ضربت من الله طرف د الله نه و ضربت امقر قیشو علیهم المسکن پدی باندې خاری پدی باندې کمزوری خراتی کمزوره دی کمزوری راهی کمزوره د امسکن ذالک عاد دیو جن به ان زکه چې دي کانو دی یکفرون انکار کوون کې به آیات الله دی ته نه دالانه و یا قتلون الانبیا او جلب فی قمران بغیر حق بغیر فجرم زکه انبیاء اللهم سلام کوه هیڅ کثمری نقصان نکور نه بهغه تکلیف ورکو لیکن دی شیطان او ظلم به بیو سرکو ذالکا دا دی وجنا بیما پسوک دا غی ذالکا دا وجلدو انبیو بیما پسوک دا غی اصو چنا فرمانو دا خلق وکانو یا تدون او دی دا حدنا تیری دن کی و دا علامی دا غی اذکر کلی و سوال پیدا شای چخا دا دوم رب بادکار دی و ناکار دی نو خطول یو شان دنو اللوی اکبار اس پکشته پهل کتاب او کې نیکان خلک پویا خلک ایمان ورولواله هغه وو ليس سوا ندي برابر ليس سوا ندي برابر تول کغن یو شاندی من اهل الكتاب اشتري دهل کتاب والونه امه یو لاله قائمه چ مضبوطره یتلو نا چللی آیات اللہ آیاتو نا دالا آنا آلیلی پسیسر اشپی کے وهم یس جدون آدی آجزی کی اللہ تا وشتبکی نیکان خلق صلحان پا کشتا پکشته پا کشتے منیبین پا کشتا ری نالا ایتولیو نری نا کنا ندی یو برابر آغا دا بڑا آغا خبر بړه ځین نه جوړاو نه بړه خو خامخ په ځی یا په نصیبان نه و یا خدایا ما دهخه کې ما نه جوړ کې خو یا خدای دې روخي ما نه جوړ کې خو دې وخت ناراء یا و سره توګه کولی نارښتې ملاس ترایو یو یو کا سره أغره کډ بدلاند ورنه نوته لري کاټي والے فازول لري ناوې نېویګن دا هغه ازرائیل راغی وی روغ رنزور غره ګورا ها روغ رنزور غره دا بل لیکه پروځه دې یاده غسی او روغ رنزور پکې ګورای ټول رنزوران ندي ټول ناجولان ندي او وګم پکېشته نیکان خلق پکېشته دې مؤمنانو دغیمل ګوري او دا عالمي قران راغی ذکر کولې یو امته یو ډلا یا ودل الاشت دپدی کی قائمت ان چھ مضبوط تر په حق بندے رضی اہل کتاب والاونا یا ودل اشت قائمتن دی بل صفد دیم دریم یت لو آیات اللہ کتاب د اللہ انا للی پسی سر پہ کی اصل رم نشانے وا ہم یسجدون او دی یز کی اللہ تا والات پراتی پسی دواند پنجمہ یامونه آیقین کی بالله په یوله بندې شپګم والمل آخرې پرس د خت بندې وم امونه هکم کې بالماروفیپنی کې سره تم نهونه او من کې خلکانمن کري او نه هم ساارونه او تلووار کې ف خیرات ایکو کې۔ او لهثم واولائک کاو دا کسان من صالحین دیدنی قانونونه او دا علامات د حق پروستو چې دا نشانه او دا صفاتونه د خوینو پکې مخکې څلور قوانین قوانین بیان شل د فار تنظیم اندې ځکه بیانوی څلورم قانون د فار تنظیم ور مطلب دا ده دې چې ملګری واحدین دي متبع سنتي دی کارکون کړي هو پیسې جمع کول به یې پکې چې فن یې نه ای بیا کار خرابې د قران کریم دې ځکه چې سلام قانون بیانو چې د هر جماعت لپاره د فن ضرورت پي داغي هو جدارا چې باز ملګری بګریبانان او عاجزان به نو وقت به فارغول شي بدن به لګول شي مال به سر نه نو فند باغ سره امداد کیکی او اغا کار تنظیم اغا پاقی بانده پای تکمیل ترسی نسلو رم قانون بیانو چرا تنظیم دا پا را اصول مال دیوی فند دیوی داقی دا, دا او د کم جماعت چه فند نی اغا جماعت مخ که بانده نزی ومای فالو او اغا چه قیدی من خیر نسنی کی فلن یکفرو نچر بابی قدری و شي داقی یا فلن یکفرو ہو چره با محرومانه شدیده ثوابنا و عجر ثواب اللہ بوله سوی خوش اخلاص پا چیز اخلاص تر مال لگی پیسې لگی نو الله به داغی اجرو و بدلا آسوابو ناغور کئی و اللہ خود پاک علی من خودی بالمتقین فرزگارانو باندی او دادا غسنی چیز بستاوی جو پیسې برا گوندگی نا تر غیبات تنظیمی سبق بار تخې او انفاق فی سبیل الله آیاتونه او حدیثونه بیانوي ملائکه به زکه پیسې خپل حگرانکار دکنه نار چاځاو خو نه وي حضرت شیخ القران نور الله مرقدوی فرمایل ما چې حضرت ملګری شن کنجوس شي بیا بیا بخیل شي بیا پیسې نه لګي ویزه کنه دا کار هم دغه سره بیا ته بخیل جوړ شي وې سید دې کې مونږه کار کاټر مطلب دا دې رښتینه منکر بیا پیسې نه لګې ځان نه پیسې ما لګېه اماله دولت او هغه بلګې زك فلن يكفروا او دا غبا به قدر نشکولي اجر ثواب دغه برتي ولا خدای پاک علی من په دې بال متقین پرزګارانه باندې دی دې کې زجر ورکی او زور نه ورکی او تخوی بیانې او بیرغوبتی چې وکټاو چې ما مال جمع کومه دا که د الله دین کې ميولګاو نه دا بیا ما جمع کړې د ما په کار برادي نه الله وې مال او دولت اولاد ستان عذاب نشه کوموله مال ولګو دولت د الله په نوم باندې ورکان هاجستان الله ګناو نه اوريږي او جهنم ناغې نه دوه ساته او جنت ته داخلي ان الذين بشكاکسان كفروا ثم انكر دي دسن د انفاق في سبيل الله ما نه لګي لن توغني عليهم چرباكم نو کر دينا